Allazi khalaqa al-mauta dia yang menciptakan mati wal hayata dia yang menciptakan hidup untuk apa liya balluakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji siapa yang paling baik amala amalnya Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hafalan Qurannya Allah tidak lihat siapa yang paling banyak ilmunya Allah tidak lihat siapa yang paling banyak hartanya Allah tidak pandang siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya tapi yang dilihat Allah Inna Allahalayyansuruilah aja sami kum Allah tak melihat badan tubuh kamu Wala ila suarikum tidak melihat rupa wajah kamu walakin yanzuruilah qulub yang dipandang Allah qulubikum hati kamu wa amalikum dan amal kamu illalladina amanu kecuali orang-orang yang beriman apa itu iman atasliku bil qalbi dibenarkan oleh hati cukupkah hati saja tidak al ikraru bil lisan diucapkan dengan lidah maka bersyahadat bagi yang mu'alab masuk Islam disaksikan selesai salat jumat ini kata pengurus masjid jangan pulang karena kita menyaksikan ada saudara kita yang akan bersyahadat lalu ditanya apakah engkau bersyahadat karena ada paksaan tidak, apakah karena hanya ingin menikahi muslimah anak orang Islam tidak, lalu kenapa? karena kesadaran, maka disaksikan semua orang beriman, dia berkata ashadu Allah ilaha In Llah cukupkah hanya itu tidak? Kena banyak yang percaya kepada Allah tapi menolak Muhammad maka disertai dengan ashhadu anna Muhammadan Rasulullah itu yang diulang dalam azan itu diulang lagi dalam iqomah itu yang diulang lagi dalam tasyahud awal itu juga yang diulang lagi dalam tasyahud akhir bahkan dalam ucapan zahir dan batin kita tetap menyertakan dia. Tak nampak di pelupuk mata Tapi kita ucapkan salam kepadanya Assalamu Assalamualaikum Ya Rasulullah Lalu kemudian setelah orang beriman Tak cukup hanya hati Disertai dengan lidah Wal amalu bil arkan Anggota tubuhnya ikut beramal Illa alladzina amanu Orang beriman Dia tidak masuk dalam yang rugi Lalu setelah itu barulah Allah berkata Wa amilus salihan Orang-orang yang beramal salih Orang selalu menyangka amal salih itu puasa Maka banyak puasa Senin Kamis Orang menyangka amal salih itu zakat Maka dia banyak bayar zakat fitrah, zakat mal. Orang menyangka amal salih itu adalah baca Qur'an Khotam Qur'an, betul, tidak salah Itu semua amal salih Tapi makna amal salih yang umum adalah Semua perbuatan yang dilandasi iman Atas nama Allah